Rəhməl Allah buyurur ki, Bab fəslun fi fə kəramətül əvliyə Övliyaların kəraməti var edə Yəni, Əhlün sünəməcəmə Övliyalar Övliyaların kəraməti var edə nə deyirlər? İmumiyyətlə, İnanla, inanlar ki, kəramət var, ümumiyyətlə, övliyalar Yoxsa, yoxdur. Biz əşirmişdik ki, deyirlər ki, bizim adımızdan Biz belə şeylər qəbul etmirik. Aydındır. Ni görə biz nə elirik bu məsələdə. Üm, ümumiyyətlə şeyx buru ki, və milyon sul üsulundan budur ki, ağləsindən ki, övliyaların kəramətlərini təsdiqləyirlər. Təsdiqlər, şübhə var belə şey. Var övliyalar, var kəramət. İnkar edə Lakin Ümumiyyətlə bir dənə şeyi sən fikir verməlisən ki, məsələn, diyinlərlə ki biz qəbul etmirik biz belə. Biz qəbul olar da birilərlə biz qəbul etmirik, elirik. Düzdür, azı bilir, çoxsu bilmir. Doğrudan elə bilər ki biz hər şeyləri inkar edirik. Biz fəqət deyirik ki, bizim fərqimiz nə də onlarla, o birçələrlə, həmçinin müxariflərlə, bidətlə gələnlərlə. Biz deyirik ki, sünnədə necə gəlib, o cürə də kifayətdir. Yəni özünüzdən uydurmayın. O şəlaləki siz Bu sünnədə yoxdur, baxın bizə belə ki, qiyas eləmək olmaz. Fərq bundadır. Beş şəriətdə gəl, nə qədər gəlib, onunla kifayətlənir. Amma onlar keçiblər onu. Və məsələn, hər kən özü istədiyi, məsələn, yeri deyir ki, bəs bu vasitədir özündən çıxardıq. Bu vasitədir, bu övrüyə alıb, bu nəyə gətirib çıxardı? Gətirib çıxardı ki, ibadətgaha dönür ibadətgah olub. Və başlayırlar orada müsibətdə. Hansı ki, Quraysh hal eləmirdilər. Çünki Quraysh dedi ki biz Allah'a bulan vasitəsi ilə yaxınlaşırıq. Onlardan istəmirdilər. Allahdan sidlər, lakin Lat, Uzza məsələn o vasitə ilə tanışdı ona. Amma məsələn var indi gəlir məsələn bir başı qəbrə və ağaca. Deyir ki ey filan ağacım, Lat çinar ağacı. Bəs məhvəs xeyirsə məsələn Vallahi var belə insanlar. Necə birinci o adamlar ki orada dayanırlar hələ yerlərdə. Cəmaatı baş salmırlar necə? Bax. E, necə bu bidət eləmək lazımdır? Bidət olur şirk. Ona görə hamsi gələnlərin çoxu sonra cahildir. Cahil də bilmir axı necə Allahi ibadət edəsən. Necə gəldidi? Mən də çağıb görürük məsələn necələdə o da həll eləyir. Və belə görürsən, Lakin bizə etiraf edirik var, kəramət var. Valah ki kim də Sual. Övlüyə Allah Subhanahu Quranda deyir Yunus surəsi. 63 aya. ayaq, Aleksandr. Yunus 63. Və getirməmsən söz? Yok. Hı? Yox. Hı. Ha, yoxdur. Kesən aldılar. Bəyəf. Allah Subhanahu buyurur ki: Allah Subhanahu burada buyurur ki Allah övlüyalarına onlar Olarsın, qorxu yoxdur, həmçinin peşmançılıq da yoxdur. Yəni qorxu yoxdur gələcəkdə nə olacağı gözləyir və peşmançılıq yoxdur keçmişdə. Çünki Allahın vəlisi də ona görə. Sonra deyir ki Allah subhanətə hala əl-ləzinə deyir, kimdir övliyə? Əl-ləzinə ki, əmənun, iman gətirdilən və kənu yəttəqun, və təqvə əhlə oldular. Allahdan qoxdular, layiqincə. Da, bu da övliyə. İman, da iman o deməkdə öyle murci kimi, iman gətirdim, qıtardır, övliyə oldum. Yox, iman yəni geniş mənada, dərin, hansı ki iman əhlə olubar, Biri də təqvə elə. İki dənə şərt var, övliya olmaq üçün. İman və təqvə. Yoxdur, məsələn, övliya olmaq üçün hansı şərtlər 40 gün az qalmalsan, 40 gün qeyməşələrdə yaşamalsan. Həli şey yoxdur övliyalar üçün. Və ya, məsələn, mən atam tutaq ki, övliya olub, mən də övliyaya. 5 şey yoxdur. Ola bilər, ata övliyadır, oğlu kafir. Aydındır. Yəni, həli şeylər yoxdur. Övliyalar nəsindən götür və ya hansı bir şeylə övlüyəllər götürür iman və deməli təkvana. Ə, sonra deməli, şeyx burada rahimehullah amma karamətsə çünki dedik ki, onlar övlüyələrə və karamətə inanırlar, təsəkillənirlər. Amma karamətsə ə, ə elə bir şeydir ki, Allah Subhanahu onun əli ilə, Məlikinin insanlara belə e, elə şey göstərir ki, həm bunu başarmır. Kəramət budur. Məsələn, elə bir şey edir ki, məsələn, hamıda olmur bu belə şey. Bu Allahdandır. Və məsələn, e, bu ya ona kömək eləyir və ya məsələn, onu sabit eləyir. E, Və ya, məsələn onun duası tez qəbul edilir. Əsərlə bunun əlamətləri var. Və insan ümumiyyətlə dəqiq bilməs ki, bu vəlidir. Və lakin ola bilər insan vəli olsun. Ola bilərsən vəlisən. Və lakin tutaq ki, birinci lap bildin də 100%. Demək lazım deyil mən mölyəyəm, mən vəliyəm sad. Bu bir. İkinci də aptek lazımdır, deyil açmaq. Aydan da xəstəxanaya. Yəni Deməli səsi laq yapsa Allah razı olsun. Dua ilə bizə sayır, sayır. Məsələn, birdən adam xəstələnsə deyirəm oxu mənim üçün dua. Ruqeyə ilə. Bu olar. Amma qaldı ki, məsələn, aptek zəx açmağa şey cəmaatı qəbul pul götürməyə o lardan o düzgün deyil. Ayındə təqvalı, yəni, pul götürməz. Sonra şeyx burada buyurur, Rəhiməhullah. Hmm. Ümumiyyətlə, şeyh deyir ki, Hüseymin, belə olub övriyalar tarixdə. Hansı ki, məsələn, dənizin üstündən keçib, gedib, qoşunla, sahabələrdən və ya tabinlərdən, olub müsəlmanlardan. Və ya, məsələn, Allah sp. dirildib, ölən dananı və sonra öldürüb, bir nəxə əlilə. Bunlar hamısı kəramətlərdir. Yəni, bunlar hamısı kəramətdir. Düzdə, hər adam övrəyə bilmir bunu. E Olaq insan gələyir, e, deməli, ayırmalıdır, hər şəyə kəramət demək də olmaz. Kəramət kimin əməlinə deyilir? Ölüyanın, vəlinin. Olaq üçün, birdən deyə biləyir ki, seyirbazlar da qeyri-adişə eləyirlər, o seyirdir, o kəramətdir. Çünki seyirbazı növşə kəra etdiyin kəramət demək sən, çünki seyirbaz da xeyr kəfir kəramət edilməz. Kəraməti məmin deyir. Kəfir ise seyir deyir. Seyir. Kəfirden seyir gələr. Yəni, məsəl samavar gö götür samavarı içine süt dök. Sonra kulpun aşağıdan ki gəlsin ne gəlsin? Süt gəlməyəcək. Süt gələcək. Su döksün, süt gələcək. Ona gələ kəramət edəyən gəri məmin ola ki kəramət gəlsin. Amma Seyir nə üçün olur? Çünki kafirdir, küfürdir. Ona görə o seyir verəcək ancaq. Ona etdiyi seyir olacaq, kəramət olunacaq. Sonra şeyx burada Allah, deyib ki, kəramət ümumiyyətlə sabitdir. Quran, sünnənə və misal çəkir burada kəhv, əsab-ı kəhvi. Əsab-ı kəhv, kəramət idi o. Bir hadisəni qaçmışlar Zalim padişahdan öldürmək istəyidirlə oları və girmişdik mağaraya Allah Subhanahu ruhlarını almışdı orada, yaçıdırmışdı oları, hərdən Allah-u Teala oları. 309 il belə qaldılar mağarada və bunlar o yanlarında elə bildirlər ki, bunlar yatıblar. Birini göndərilər, açmışdılar, birini göndərilər, bir şey bu da çıxır köyünə paltar hamısı, 300 il keçib, zamana dəyişib tamâmə bu çıxıran başladı bura baxma bu kardan gəlir keçmiş adamlardan nəysə hansı ki kəhf sırasında bu yəni oqi bilərsən nə məni bu kəramət idi onlar üçün yəni, kəramətlərdən ümiyyətlə burada ə, şeyx çoxlu misallar çəkirəm sizə peyğəmbərlərdə düzdür peyğəmbərlərin etdiyinə möcüzə deyilir ancaq. Ocaq peyğəmbərlər etdiyin ölüyə eləyəməz. Çünki peyğəmbərlər elə şeyləyir ki, yəni bu adət insan adətindən döyür. Amma kəramət isə insan adətindəndir. Dür də, hamısını döyür, hamısını döyür. Ona görə peyəmbər edən şeyə mövcud edirlər, kəramət yox. Kəramət deyirlər, kim iman və təqvəlidir. Valla ki, kafirin isə eləməni seyir deyirlər, tilsin və s. İbrisin kömək isələnə. <coughs> Ona görə məsələn o adamlar indi, indiki ölüyə ala belə şeylər ki heç peyğəmbər səhsə eləməyib. misal sufi şeyxlərindən biri o e, deyir ki fəzilətlərinə bu səmaya xur. Dad demirəm Məkkəyə çıxmala, oralar çox rahatdır. Çünki gündə yeməkkəyə namaz qılmaq gəlməyə o adi şeydə olarsan. Hmm. Məli, bu şeyx ne edir? Bu təəccübləndir, deməli ki, oxuyanda doğrudan yodum da, bu daha belə də yoxdur. Hə. Deməli, ə, uçur bu səmaya 7-ci qata. Sonra Cəbali, Cəbali, sən burada, sən ne dövr? Yəni, daha gedəməzsən. Gedir Allahla görüşür, Allah deyir ki, məsələn, filan kez 30 il uzat, filan belə deyir, filan inir. Yaxşətsiz zatsız. <gülüyor> <gülüyor> yəni, Peyğəmbər sallallar hə? Muraq ilə getdi, özü uçmadı. Əgər uçmaq lazım olsaydı, əgər belə lax dursaq Məkkəyə gedməyib. Hələ hücrətdən uç-oçu gələrdilər də, getdilən mağaranda qizlərdilər. Onda Əbubekir da uçardı, Ömər, Osman, Ali, hamı, hamı, sabülə hamısı uçmalıydı onda. Onda gəlir uçmaq belə adi şeydi səhə. Onlar heç biri uçmuyub. Peygamber də sağ olsun uçmuyub, də uçmuyub. Yəni, buraqla getdi, buraq. Allah atala ona heyvana bənzər bir şey gətirdi, ata bənzəri heyvandır. Onun üstünə mindi, onunla getdi. Özə hər səmalın qapları var, hər qatın. O qatlarda da diyanırdı qapları var. Közəkçilər var, məleklər. Soruşlar kimdir, deyirdi belə, açırdılar qapların keç. Mərhaməni, salınlaya, salınlaya. Amma bu, buraqsız. Va vurdu getdi o sad 7-ci qata. Nə qapı, za, yerə pəncərlərdən keçir. <gülüyor> hə. Nəysə bu əvvəl dəhşətlər, yəni indi, yəni, eşidirsən bu İslam suflarında da. o cür kəramətlər, bu kəramət deyil, la möcüzə üzrə dəhşətlər. Hansı ki peyğəmbərə eləmir belə şey. Lakin ə, lakin həmişən o peyğəmbərlərin möcüzələri barədə deyəndə o ki peyğəmbərlərin möcüzələri var. Bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm, hamısın nə olub olarda, hamısın nə olub müəcisələ bizim Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi ve Yəni, o Peyğəmbərlər ki, olub qabağlı müəcisələr, bizim Peyğəmbərlə o müəcisələrdən hamısında olub, şey, önlük hamısınlar. Yəni, bütün müəcisələ olub, hamısın. Yəni, özündə olmasa da, əshablarında olub. Məsələn, necə dedi? Biri onda deyə bilər ki, onda Musa, məsələn, Gölü üçünə keçdi. Peyğəmbər sahası olmuyubu, ol, ol, olmuyub xərək etsə. Olur, olmayıb, lakin sahabiləndə olub. Əgər sahabiləndə olubsa, yəni, iləsul sahası necə? Yəni, o cür dərəcədə idi bu. Eləyə bilərdi. Aydındır və həmçinin Peyğəmbər sahası möcüzəsi kimi də möcüzə olmayıb. Möcələ kimi. Möcələ, ən böyük möcüzəsi nədir? Qur'an. Necə? Qur'an. Qur'an. Quran. Quran. Ən böyük mö Hə. Sonra deməli Şeyx burada rahimehullah buyurur ki, wa may yecirullahu yecirullahu ala yəni kəramətlərindən Allah Subhanahu taala əlinə müəyyən şeylər eləyir. Müəyyən kəramətlər insanlar üçün və növləri cürbəcürdir. Məsələn, bəzi şeyləri bildirir olar Və ya məsələn dualar tez qəbul edir. Oxuyur, məsələn, rüq eləyir, xəstə-şəfat apı və s. Bunlar hamısı bu kəramat əhlinin alamətlərindən neçəsidir. Sonra burada, deməli, o, biri söhbət edir, gök-sufi şeyx olub. Deyir ki, bəs yağış yağmışdır, sel gəlirdi. Özəl, sel Deməli, bütün kəndi yub aparacaq idi. Yəni, Çağırırlar ki, ey fulan kez, Allah yoxəyə çalmırlar. Yəni, ey fulan kez, bəs bizi bu bəladan qutaq. Səl də gəlir, gör yəni, bu da neynir, gör bunun həssası olur. Nə, nə deyiləm, Musalistan həssası idi, ya onun kimi, deva ağaçdan idi. Hı. Səl gələndə belə qoru qabağına, səl gəlir, dang, deyir ağaca, iç önür. <gülüyor> Obur da seççi şey, indi baş qeyrə. Ya, yəni və cemaat bunu danışırlar. Yəni çox qəlibə yəni. Ya, belə də yox da. Yəni bu kəramət deyil, həm də nağıldır. Min bir gecənin ağlından. Çünki belə şeylə fikri versən çox vaq həm danışar. Məsələn, gəldi xəstə kruslo şey oturmuşdu Kalaska hə? durub-getdi, fullboyn edir, <gülüyor> məsələn. Hamısı Bunlar hamısı yalandır. Bunlar yalandır. O da kimlər danışır bunu əsasən? Yəni, cahillər hansı ki, əqidi yox, bilmir necə Allah ilə mağ lazımdır. Həmçin bilmir, əslən, nədir? Ümumiyyətlə, nə var, nə yox dünyada? Yəni, dində nə var, nə var? Yəni, onu görə, məsələn, bir daha odun çıxdı ora, o saat görürsən, ora olduğu şey, müqəddəs yer. Ona görə, məsələ, elə kətlər var, bizim kətlər, elək elə kətlər varlar, var var inlərdə. Hər kətlər, məhəllədə 5-6 dənə ziyaretkəh var, 5-6 dənə dəhşət. Bu göstərir ki, əqidə cəhətindən çox zəiflik var. İnsanlar, bilmirlər, Allahı tanımırlar, tanımırlar Allah ümumiyyətlə nə deyib bizə? Nə eləmək lazımdır? Bu, Allah'ın inan inananda nə eləmək lazımdır? Neysə, Allah hidayə etərsin. Sonra şeyx buyurur ki, rəhəmə Allah, və məsul ən səlifl-uməm fə suratı l və qeyri və ən sadr-i hədihl-umə minəs və tabirin və səhəri fərəql-umə Və sonra şeyx deyir ki, hansı ki, bu kəramətlərdən məsuldir, yəni gəlib Quranda, məsələn, Kəhv suresində misal çəkir şey məsələn, kəramət, qeyd etdi bunu. Həmçinin Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm üçün səhabələrdən, təbiinlərdən gələn kəramətlər. Vahiya mövcudətun fiha ilə günə qiyamə. Və kəramətlər övlüyəllər qiyamət gününə çən olacaq. Baqı bizim əqidədə. Övlüyəllər və kəramət vardır. Biz ispat edirik, o lakin yəni şəriət deyən yəni çərçivədə. Olub məsələn ona görə şafii deyir ki Görsünüz ki biri uçur. İnanmayın. Ki mömin dey, takvalı dey, hatta baxmıca hansı əməl sahibidir. Quranla sünnə ilə gedən də yoxsa yox. Və Quranla sünnə ilə getməsə birincik şeydir. Aydın deyə ola bilər insan uçsun və sayran. Hə? Vurmalımı deyə bilməyim? Quran sünnə Yaxşı, sonra şeyh buyuruyor ki, rəhməllə aleyhissalam. Və kəramətlərdən şeyh deyir ki, qiyamətəcə olacaq. Məsələn, qiyamətə yaxın kəramətlərdən o dəccalın söhbəti, hansı ki, cavan ki, Mədinədən çıxməcək, deyəcək, sən dəccalsan, belə-belə və o, doğrudan kəramətdə onun kəramətlərində Sonra şeyh buyuruyor ki, faslum fi tariqəti əni sünnəti ələ amə məsəllərə keçdi əmel məsəllərinə. əməli olan məsəllərə. etiqaddan qutardı. bəyan etdi ki, bu bizim əqidədir. yəni bizim yəni rəsul sallallahu əleyhi və səlləm. və indi keçir. ha bəli ha. yox. yox. ümiyyətlə təqva əhli özünü göstərməz. təqva əhli bildirməz. biz dedik, əgər biri övləyə adı çağılsa lazım ol onu. biz o dəyişək istəyə bilməz. Demək olmaz ki, ha, mən mən övlüyəm. Birinci bu birinci riyadlıq, qorxuludur. Ba adam özü üçün riya gələ bilər, təkəbbür və sairə. İkincidə de, e, düzgün deyil axı, yani, demək ki, mən bələyəm. O bəyin ümumiyyətlə çünki biz dedik övlüyə hal etmiriz. Yəni övlüyə ad sə deməz. Yani, deməz. Onun deməyi göstər ki, övlüyə Çünki iman, takva əhli elə deməs. Ayın dəyə ha. Peyğəmbərin nəsindən sallalləmsə nəsində övlüyələr var. Və, va, övlüyələr var. Məsəl dilə adamla təsəvvürləmək olar. Ona görə Ömər bin Xattab, hə, Abbas deyəndə ki, ey Abbas biz peyğəmbər sallasa vaxtında peyğəmbər sallasa vasitə qoşurduq. Yəni vasitə qoşmaq da olar. Hə, vəsilə. Və lakin, və lakin şəriət dili vəsilələrdən şəriətə qeyd edib hansı vasitələrlə ona yaxınlaşma olar. Məsələn, bir başqasının duası ilə. Məsə görürsən, ayrılanda demirsən, məni də dua eləsən. Sən sü vasilə gətirdin o adamı Allahla səhər onda. Və ya açma evə Allahın adlarını çağırıb demək ki, ya Rəhman, ya Rəhim, sərh istəmək. Və ya məsələn yaxşı əməlinlə. Deyirsən, ya Rəbbə məsələn filan vaxt mən yaxşı əməl gördüm, sənin üçün gördüm, başqa heç kəs üçün yox. Ona görə bu işimin köməyi Bu cür olar, diri adamla da olar, ölü ilə gəlməyir. Çünki İbn Abda dəlil gətirir vəsiləni, o, Ömərin Abbaslığının hadisəsi. Əksinə, o, rədddir, o, deyənlər üçün. Rədddir. Çünki, Ömər bunu haçan eləmişdi. Mədinədə olanda. Peyyambar sahası düzdür, vəfat eləmişdi Abbaqırda. Peyyambar sahasının yanındaydı. Çünki, hadisə Peyğambərin məcidində gedir. Əgər ölü ilə vasitə qoşmaq olardıysa vəs vəsilə, Peyğambər s.ə.v. öğləndə cəsiz də hamısından əksəldi. Gədərdir ki, Abbas nəyini? Gədərdir, Ömər mülxatab də yanadır qəbrini yanadır, deyərdir, ya Rasulullah! Bəs Allahdan istə və ya məsələn, ya Rasulullah, Allah ya Rabbi, Rasul s.ə.v. yanındayım, ona görə belə şeylər. Heç demədi. Dedi ki, Abbas, biz Peyğambər s.ə.v. vaxtında, Peyğambər s.ə.v. vasitəsilə, Allah yaxınlaşardıq. İndi isə sən yaxınlarından bilirsən. Dua elə. Allahdan yağışda sən istə. Allahdan. Aydınlıq. Bə bu göstərir ki, ölü ilə qoşma olmaz. Nə üçün? Dəlil yoxdur. Aydınlıq. Bu əris də, bu əris daha doğrusu əsər. Güclü əsərdir ki, göstərir ki, ölü ilə vaxtda qoşma olmaz. Çünki ölü icaza olsaydı, Ömər gedərdi və əlimlə və talib deyərdik ki, ey Ömər, bəs düzələmirsən, Rasul sağsın, geçsin, Abbas neysən, Rasul sağsın, oradadır, övündən olar, geçsin, lakin heç kəs demədi, baxmaraq, Ömər bir şey etməzdi, nə edirdi əlimlə və talib məsləhətlə, başqa sahablərin məsləhətini edərdi? Hı, hı. O gələcək deyə bilməzək, və qəd, bəzi şeylər onu hiss eləyə bilər ki, bəli ola bilər. Yəni 100 faizə o, hiss eləyə bilər, vəh, ilham vəh ilə. Allah s.q. qəlbini qoy bilər ki, məsələn, bu şey bəli ola bilər. Çöyük təqdən insanlarda övliyalı olabilər, şəkha ola bilər. Və ki, əqləsib bələdən olacaq şəkha yəni, O övliyadır. Çünki biz dedik ki, gələk birinci övliyə olmaq üçün gəl İkinci şərt takva təqva. İman deyəndə, yəni, Quran sünnələ gedən adam olmalıdır. Biri, məsələn, bidətlə gedir, deyir ki, mən öləyəliq eləyəm, yox. Ola bilər, kəramətlərdən düzü ola bilər məyyən adamlarda Məyyən adamlardan. Ola bilər, məsələn, döyüşlərdə də məsələn, görürsən, məyyən kəramətlər ola bilər. Lakin o kəramətlər o demə ki, onlar düzdür. Fəqət, Şəhə yoxdur ki, müsəlman kafirdən əfsəldir. Laps değil, namaz qılmasın. Kafirdən əfsəldir. Onu bilə Allah müəyyən kəramətlər eləyə bilər. Kəramətlər nə olurdu? Hətib bizdə Qarabağdır, olurdu kəramətlərdən. Çoxsa günlərdə o kəramətdir. İsmilə <gülüyor> cahil idilər. Hə. Lakin olurdu kəramətlər də. Aydın da kəramətlər ola bilər, müəyyən müsəlmanlara. Lakin o yenə dəlil döyür ki, o adam düzdür və ya, Əbdiyad osat. Sonra şeyx buyurur ki, burada indi əməli məsələlərə keçir. Yəni deyir ki, min Sonra, sünnə min tariqəti al-sunnə və cemaat yolundan budur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə tabe olanlardır. Yəni batinən və zahirən batinə tabidlər və zahirəndə. Batinə, yəni, niyyətdə, xuşurda, məsələn, ə, daxili məsələlərdə. Zahiri də həmsələn, taq ki, namazda, ə, həcdə və s. Yəni, batinə və zahirəndə, bu, birinci qaydadır ki, onlar, yəni, ə, Peyğəmbər sallallar sənimin yolu ilə gedirlər. Təbii ki, bu yolda İttibale asar. Əsər Şeyx qeyd elir. Şeyx qısça danışır, lakin çox aydın danışır. Qısa kəlmələrlə aydın danışır. Deyir ki, ittibale asar. Yəni əsərlərə tabılır. Yəni peyğəmbər sallasan gələn şeylərə. Yəni təbii ki, bu da elmdir. Çünki insan bilməz, hətta öyrənməyincə. İnsan öyrənir, öyrənə Bilir. Və o yaxşı bilir ki, kim çox oxuyur, kim çox öyrənir. Ona çox aydın olur. Ona görə Çoxlu oxumaq lazımdır, xüsusən Peyğəmbər salasını həyatın və s. E, sonra şeyh burada buyurur ki, e, lakin burada bir də məsələ var, Peyğəmbər salasını tabi olmaq, yəni sünnət məsələsi, yolu. Hansı şeylər yolundan salıdır. Elə şeylər var ki, adət edir. Məsələn, Peyğəmbər salasını bir gün gəlir Əbəyyubül Ənsarının evinə, Mədinələr sürü üstə varan yiyirlər indid illər var ona. Bütün Kərtənkilə də oxşur Kərtənkiləyə. Hə, yəni Şəhradı yaşayır o yama. Hə. On illər. Hə, hələ də olar yəni. Hə, olar yəni. Hə, məsələn, Peyğəmbər sallallahu gəlir. Əbəyə bil Ənsari pişir vəlana gətirib Peyğəmbər qələnə. Rasul səsən yemir. O da deyir ki, yəni sə haram mı? Dil yox. Fəqət mən, yəni göymüm yeməs bunu. Yəni bizdə adət deyil bunu yemək idi. Yəni öyrəşməmişəm. Yəni məkkələlər yemir axı. Məkkədə məkkələlər yemir, mədənilər yirdi. Yəni, sonra Sabi deyir ki, göy yox. Haramdır ola, deyib başdırıb yeməyə. Yəni onda o yeməsən ki, bundan ki mənasat təkmin bu olmaz. vardı adəti idi məsələn. Aydındır? Məsələn, yatmaq məsələmizdə tutaq ki, bəzi şey ola bilər adətdəndir, orada cüzü sünnət də var. Məsələn, sünnət götürmək ola. Biz artıq yatmaq ola bilər. Gün ortu yatırdı məsələn, badam adətindən. Kim olmaz ki, məsələn, gün ortu yatmaq məsalan tutaq ki, əgər peşnə yoxdursa sünnətdir. Bu hərəkətinə görə. Aydındır? Ola bilər adətdir, lakin götürmək ola bundan sünnətdir, məsələn, sağ tərəfində yatmaq və bu cür müəyyən O demə-sə məhəmməd həmişə belə şeylə bilməliydi, yəni hər şey yəni sünnət ola bilməz. Məsələn, saç saxlamaq uzun və ya məsələn, ə, qısa. Aydın dədir, sünnət, sünnət hər ikisi də ola bilər. Yəni Peyğəmbər sadəcə demir ki, saç uzun saxlamaq lazımdır. Aydın dədir. Və burada yəni bu məsələlərdə gərək Peyğəmbər sadəcə təbə olmadığı gələ bilər məsələlər yəni, biləsən. Ə sonra burada şərh deyir ki, və ittiba'əs səbinə səbəqin əvvəllərindən məhacirlər və ansar. Həmçinin birinci qayda peyğəmbər Quran sünnədir, ikinci qayda onlar həmçinin məhacirlərlə ansarların yollarına tabe olurlar. Yəni səhabələr. Çünki səhabələr körpüdür. Peyğəmbər bizim aramızda. Biz peyğəmbərə dedilərin başa düşmək üçün gərək səhabələrə müraciət edək. Tabinlərə müraziləri, atsaq, evi körpü dağıldı. Körpü dağıldı, oradan da səs zəif geyib çatırır, görürsən, uzaq məsafə var axıq. Sahəbələr görürsən, yaxındır, birbaşa eşitdirlər, hənsə peyəmbar sana tələbələdir. Ona görə həmçinin Qur'an, sünnə deyəndə gəli sahəbələr də qeydlər, mühacirlər, ənsallar bilirsiniz, Məkkələrlə, Mədinələrdir, Mədinələr və sonra əşəx deyir ki, və etdi bə vasiyyətə rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Ha minsinin təbiddlər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəsiyyətinə. Bu nədir? Əhdidir, bir mühüm məsələni əhd bağlamaqdır. Əhd edirsən. Və vasiyyət nəyi şəxs demişdir? Hədisi peyğəmbər sallallahu ki, deyir ki, "Əleykum əleykum sünnətim." Yəni mənim yolumla tutunun. Mənim yolumla gedin. Hətta deyir necə? Arxa Ə, arxa dişləriniz də yəni qabaq dişlərlə də yox. Çünki qabaq dişlər yani, o bizi zəif tutar. Arxa dişlər möhkəm tutar. Yəni ocaq tutunun. Əmər Sədsin yoluna. Və sonra deyir ki, və dördə Rəşid Xəlifənəmin yoluna. Və Rəşid Xəlifənin yolu yəni Rəşid Xəlifələrə Əbu Bəkir, Ömər, Osman Əlidir. Və lakin biri soruşa bilər ki, Rəşid Xəlifələrdir, ciddim Əbubəkür, Ömər, Osman, Ali. Dəlil nədir ki, Raşid xəlifələ deyəndə ancaq dördüdür. Deyə bilərsən? 30 hə? ildir. 30 ildir. Bunu gətirə bilərsən ki, dəlil Boşqa, hədiski, badisi, şərh edir ki, bildik ki, Raşid xəlifələ bulardı, çünki Peyyəmbər salsın demişdi ki, xilafət 30 il olacaq. Sonra isə mülk, pascaqlı olacaq. Həsən ixtilaf olacaq. Bəzilər, İbn-i Kəsir deyir, Həsən Raşid-lərdəndir. Lakin, həsələn, bəzi Abiləl-Səmiyyətlər. Neçün? Səmiyyətlər, necə? Yəni, -ne, Raşidlər kimi. Çünki, birinci az olub, az. Yəni, belə böyük bir şey, hərəkətdə eləməyib də, eləyəyib, vaxtlı olmuyor, belə altı aylı olur. Aminən, xilafəti. Lakin, i̇bn Kəsir deyil, düşür. Çünki 30 il onunla tamamlanır. Çünki, Abubakırı baxanda məsələn, nə qədə il olub ay, Əmər, Osman, Ali və bəzən ki, Həsən də daxil də o Həsən də görsün. Lab, problem yoxdur heç. Həsən də lab, başqası da imkansız başqası da olsun. Lakin xülasə burdadır ki, yəni, Xəlifə Rəşid əsasən bunlar 4 gedir. Ə e, Əbu Osman, Ali. Məsələn, biri deyə bilər ki, siz müddət illisiz. Bəs e, ikinci azan verirsiniz. Cümə günü Lakin deyirsən ki, ona bu bidət döyür, bu da sünnətdəndir, çünki Osman radiyalanhu bunu edib xəlafətində, ona da dəlilə əsaslanıb, çünki bərə baxdılar, əlim nəbi talbindən də sonra başqalandı, məsələyə tələdilər, Osman radiyalanhu görür ki, sümdə azam var, birinci azam hazırlıq üçün cəmat uyansın, dastam azalsın, da hazırlaşsınlar Sonra ikinci azam verilir, bildirir ki azam namazın vaxtı girdi. Süb azamda iki azam var, vaxtında. Bir azamdan kabağ verilir. Çoğu mescidlerin mesela, yani Düzdeyim mesela, İslam'ın güclü olan yerlerinde yani biraz varsa, orada iki azam verir, süb namazında. Ya, namaz ya, kula bilirsin ama. Ya. O namaz, hele böyle hazırlık sündür. Yani oyansın vesaire. Yalancı var. Hı, yani, yalancı var. Biz de verirdiler. Neydi? Onuza iki dəfədən sonra qonşular dedilər ki, bir dənə etiraz elidilər. Sonra də eşnamaz. Bir dənə bəsdir. Peyğəmbər sallasan dördündə olub ha. yox. Cuma yox. Cuma olmaydı. Cüb olub. Hə, cuməki nə bir dənə azanla kifayətlə. Necə biz bu saat tutulmuşuq ona. Vallahi ki iki dənə versək, o da qorxur də necəcün Osman rədiyəllahın yoludur. Oruçluqda yox həmişə. Həmişə. Vələ üçün Osman Ali hanım bələ baxır ki, əgər hazırlıq üçün vermək olarsa, çünki Osman Ali buna məcbur olur, yəni özündən demir, keyfindən. Çünki Mədinə şəhəri bölüyür. E, təbii ki, indi mikrofonlar yox idi, otursan aşağıdan, deyilsən neçik kilometrlərlə adam eşdir. Hələ də öldü. Ona görə bir nəfər çatdıra bilmirdi səsi, ona görə hamı eşidmirdi azanı. Və Osman Ali hanım nəyini? Götürür, deyir ki, bir dənə azam verən, Kəd cümədən qabaq azam verib, öz də pazarda verir ki, adamlığa çox olan yeri qabaq mərkəz pazarı ilə hamısı ora gəlirdi. Azam verir, artıq pazar boşalır, artıq hamısı eşidir də, birində ki, artıq cümə vaxtı gəlib, artıq saat namaz başlayacaq və sonra ikinci azan verilir və başlayıq xütbə. Ona görə məsləhət ne edib? Həmsin Ömər Xat, ibn Xattab və Əbu Bakır və ya Əli müəyyən şeylə eləyiblər, olar ki, sünnət sayırıq biz. Çünki necə Peygəmbər sallallar deyib ki, mənim sünnətimdən və dörd xəlifənin sünnətinə gedin. Yoluna. Ona görə biz olanı da etdiyin sünnətdən sayırıq. Şey, Heç deməli şərt Birinci azan vaxt girməmiş verilməlidir. Vaxt girməmişən. Hə? Gilsə ikinci azan versən belə. Qutar da yəni vaxt girdisə azan verilsə olmaz. Yəni hələ olmur. Bədə ola bilər. Bir də onlar hələ vermirdil Sonra Şeyx burada nə danışırdı? Hə, Rəşid Xəliflərdən. Çünki bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi tabi səlləm vəsiyyətinə tabidilər. Və sonra Şeyx buyurur ki, "Bu iyyakum və muhtesasrul umur." Sizə həm sizin çəkindirirəm bidətlərdən, dini məsələlərdə yeni şeylərdən, yeni uydurmalardan. Yəni çəkinin dində yeni şeylər eləmək. Artıq şeylər nə Quranda adına sünnədə nə sahabelər deyib. Və şeyx burda həmçinin hədisi tam gətirir. Çünki hədis tamam eləyir. Çünki peyğəmbər sallallahu deyir ki, artıq şeylər bidət adlandır. Nə üçün? Çünki hədisin davamında deyir ki, "Təyinə kullə bir də Hər birə səlalət Və burada rəd var. Onlar ki deyirlər ki, bir də yaxşı bidət də var. Nəzəri yaxşı ya bir dət. Peygəmbər səhəb hər bir dət zalətdir. Hər bir dət. Ola yox, yaxşı bir var. Çünki bir dət axı. Ona da bərat qazandırmaq lazımdır. Biraz pul qoymaq lazımdır yəni ki, biraz gözəl görsənsin. Biraz kül zar qoy, və layiqdir ki, yaxşı bir də var. Kim dey bu yaxşı bir dətdir? Çox səhabələrdən deseydi, yenə ya Onlardır, demiyim. Demiyim. yaxşı. Onlar deməyin, təbiinlər də deməyin. Yaxşı bir yoxdur, bir hamısı pisdir. Amma dünya məsələrdə olar, bu dünya, dini məsələlərdədir. Çünki bəzi ilə başa düşüb anda deyir ki, maşına ölçmülürsən, maşına bidətdir. Sən, sən düzdür, bidətdir, lakin lüqəvi bidətdir. Lüqəvi bidət qorxuludur, bidət yəni yeni şey, lüqəti mənada yeni şey. Şəri mənada isə, ixtira olunmuş, şəriyyətdə olmayan şey demək, eləmək. Nə Peyğəmbərdim, nə Rəsul sağlam, nə də sahabələ. Bu, bidətdir. Dini məsələlərdir. Amma dünya məsələlərdə bidət salim olur. Baxmayaraq, lüğəvi cəhətdən də saysa, şərii cəhətdən salim olur. Məsələn, Umar ibn-i Xattab. Bəzi ilə ibn Xattab bidət edib. Bunu deyən Umar ibn-i Xattabı tanımır. Tanımır. Çünki deyənlər ki, Umar ibn-i Xattab vələ və ya Abubakır və Osman və ya Ali və ya məsələn... Onlar tanımınlar, Abubakır kim olur həyatın. Oxumublar. Ömər, Osman, ancaq pis cəhətdən oxuyurlar, pis deyənlər ancaq. Lakin, baxma lazım, bu adam doğrudan da bu şey eləyə bilər. Məsələn, Amar el-Xaddad, görürük ki, bu adam Peyğəmbəliyyəndə dəhşətli idi, yəni, qoymur da artıq bir şey olsun. Necə, bu, belə adam bidət edir sonra, nəyib bidət? Tərəvih namazına, əleyhü səlam, tərəvih. Nə gözəl bidətdir bu. Çünki siz bilirsiniz ki, peyambar sahası qılmış tərəviyyə cəmaatla, sonra tərk elədi, dedi ümumiyyətin fəlskini başa düşədik. Ondan sonra cəmaatla böyle toplum bir hamı yığışıb, bir imamla qılmıqdılar, dəsli dəsli dəsli dəsli də qılırdılar, evdə, məsələn, meçiddə, s.a. O araxatda məsləhətlədir ki, nə yaxşı olardı, hamı bir yerdə olsun. Gəli, gör, mənzərə meçiddə ki, bir dəsli oradadır, bir dəsli burada və Amillə ki 11 rükat taravi namazı qılın. 11 rükat. Necə Muvatta da gəlir. 20 rükat uydurmadır. Əmər ibn Hattab da görək ki Ömər ibn Hattab 20 rükat qılıb. 20 rükat qılmayıb. O uydurmadı. Amma səyyir rivayət gəlir ki Muvatta İmam Malik də əmrləyir ki 11 rükat olsunlar. Və gəlir ki olanda ki hamı müsəlmanlar yığılıb bir yerə, bir dənə imam diyana qabaqda ham ona təbiddilər. Deyir ki bir dəhəzi? Nə gözəl bir dəətdir. Bidətdir, yəni, necə? Yeni bir şeydir, yəni, belə mənzərə yox idi. Yoxsa bu, bidətdir. Çünki biz dedik ki, bidət odur ki, Allah rəsulü eləməsin, Allah kimi nəməsin, qılıb axı cəmaatına. Elədir üç gün qılıb. Deməli, bidətdir. Lakin ne üçün bidətdir? Lüqəvi cəhətdən bidətdir. Ki, onun, Əbu Vəkirin vaxtında, Əmərin vaxtında, vaxtında belə şey tərk olunmuşdur və bir, elə bir yenilik oldu yenə. Ona görə şeyh radiyallahu anh dedi, yoxsa Amar al-Xattab qoymazdı bidət eləsən? Həm də əgər bidət olsaydı, Uzarbaşı, Ali də bunu yandı idi, deyərdik ki, Amar bu bidətdir. Çünki Ali bin Abi Talib özlə təriflədi bunu, özlə təlavir qılırdı cəmaatla. Sonra şeyh buyurur ki, həmsinin bidətlini üçün qorxuludur. Ona görə Şafii deyib ki, mən razıyam, günahla gələm qıyamət günü. Lakin razıda öləm bidətlə gələm. Bidət günahdan da pisdir bel Məsələləri daha çoxdur günahtan da. bidətin. Çünki günah eləyəndə insan özü şey eləyir, sonra tövbə eləyə. Lakin bidət eləsən qalır, həm şey başdır eləməyə, tövbə eləsən də bidət tövbə yoxdur. Gərək başqa cür başqa hərəkətlər də eləməy lazımdır. Məsələn, biri adam bidət elib, qalxıb çəkəndə mən tövbə eləyəm. Onun bidəti qəbul olunmur belə. Yəni qəbul olmur o. Bəlkə Allah qəbul edir, Allah səni öz əlində. bir an hətta əməlinlən aydın olmasa Çünki bidət edəyən adam gələk tövbə edəndən sonra gələk nə qovrayıb düzətməlidir. Bəyənləmələdi həmçin. Bəyənləmələdi ki, bəli. Mə, məsələn, belə deyirdim. Belə fikirdəydim. O lakin, indiyse bilmişək ki, bu xətadır bu yol. Bu yol düzgün dövb, yani, Peygamber sünnetilə, Qur'anla sünnetilə, bələ bələ və başlayar, başı salmana ollara ki onlar o fikirdədir. Va dönmək bir bu buc olur. Yoxsa deyən ki mən tövbə elədim, Aleksan. Yəni buc tövbə qəbul olunmur. Aynalı birədən tövbə buc qəbul olunmur. Qəbul eləsə də Allah təala bəlkə qəbul edir. Ancaq bəlkə sən bidət olub qurtardın. Bu addan belə də hələ də yox. Raşidə xəlifələr nə eləyib bidət sayılmır. Sünnətdən gedir. Sünnətdən. ikinci azan və ya Əli ibn Əbi Cənazanı aparanda o cənazanın qabaq üstünə belə yumru eləmirdilər, məsələn ona görə əmr elədi ki, belə düzəldin cənazanı, mağfənin üstün yumru eləyiniz, çünki meyid görsənməsin, yəni bilinməsin, qadın olanda, kiş olanda bilinməsin, məsələn belə baxanda bir dədə o, ola ki, o sünnətdən deyirik, onu ki, hamımızda görsən belə o yumru, cənazanı aparanda üstü belə yumru var, o əlim-ləbitar sünnətidir. Qoyduğu şeydir Allah və çayra Əbubəkir, Ömər, Osman, Ali e, Bunlar hamısı eləyən Çünki peyambar sahasının icazı eləyir Lakin bunlar da bidətləri yəni, Kefləri nə istəyirdi, o eləyirdilər Yox, yəni məsləhət Vaxtında məsləhət olurdu Ona görə eləyirdilər Çünki formalaşmamış daxı dövlət Çünki peyambar sahası öləndə İslam dövləti balaca idi Öz ərəblər idi Anca özdə hamısı da yox Təsəvvülə Əbu Bekir də bir az böyü idi, vaxtında gəldi Azərbaycan aza. Təsəvvə, nə qədər əzinə bir girdi, mis oldu. Yəni, əhkəmlar lazımdır, yeni əhkəmlar. Məsələn, daxil işlən nazili, xariclən nazili və s. və s. Hamısı Ömər və Xatab üzərindir, bunlar bir dədddir belə. Yox, yəni, və ya gəmi donanması, maviyyə düzəddir. Bu, bir dəddir. Zəmanə yəni, tələb eləyirdi onları və onlar da eləyirdilər. Ya məsələn ola bilər dini məsələlərdə müəyyən şeyləri eləyirdilər. Bu bidət deyil di. Omar ibn Khattab. Bax mara bidətdür həm yəni pisləm bidət deyil, yəni şəriət. Yox, hərədür. Məsələn biri gəlib ki, gəlin la iləhə lə min eləyir gündə. Bu sufladır. Mən sufladı bidət də. Sən mütləq şeyxə bağlı olmasan. Bir dilədir. Məsələn, Mən səhər şeyximsənsə, sən gəlsən məni alma, özün məni yanında quşu ilə oturmalısan. Quşu ilə. Hə. Ə. Mən də sənə deyirəm, yaxşı. Mən səni zmafiyama götürürəm. Gündə 1000 dələlə deyəsən, axşam 30 dəfə subhanə deyəsən, 40 dəfə gün çıxanda belə deyəsən. Birtdir. Bu birinci seansdır. Gəlir sonra bir neçə bu üddət keçir, sonra gəlir çoxaldırma, belə, belə, belə, məsələn, belə şey, bu bidətdir. Yəni, demək ki, min dəniz zikirləmək lazımdır gündə, bu bidətdir. Cumhur peyəmbər saatləmi yaxır. Bidət eləyən adam, bidət nə üçün, bizim Şafii, biz şafi, burası keçdik biraz başqa yollara, uzaqlaşdığı mövcudan, bidət nə üçün, deyəm Şafii? Şafii nə üçün, deyəm, bidət, mən istəmərəm, Razıyam günahla gələm Allah qarşısında ki, bir dətlə yox, çünki bir dət, günahdan da pislik. Bir eləyən adam birinci Quranı yalan sayır Allahı. Necə? Çünki Allah xoq Madiyyə Sürəsi üçüncü ayisində deyir, baxı dinimiz kamil oldu, qutardı. Bir dət eləyən adam ayağın yalan sayır. İkinci rasul sahəsinin yalan sayır. Deməli, orada yaxşı xeyl şeylər olunmuş. Peyyəmbar sahəsimizdə deməyib. Amma Allah Allah-u Teala deyir ki, çatdır. Əgər sən çatdırmasan, Peyğəmbəli yerinə yetirmənsən. Ona çatdırdı hər şeyi. Aydındır. Və həmçinin, sahabilə iddiam edirəm, həmçinin, üm ümumiyyətlə şəriyyətli iddiam edir. Bir dətləyə alaq. Bəli. Deyirsən, bu məsələ dəvqə belədir. Tutsaq ki, mən Lə, istədim gün, min dəfə deyəmlərəm. Deyə bilərsən. Lakin bidət nə vaxt olacaq? O vaxt ki, mən özümə fərq kimi görəcəm ki, gündə mən min dəfə bidətim. Şey, min dəfə lə ilələdim. Bu da bidətdir. Və ya deyicəm cəmaətə gəl cəmaət, min dəfə lə ilələyin. Bu bidətdir. Çünki 100 çox zikr gəlməyib. Balaki sən özün eləyə bilərsən, yaxşıdır. Heç kəs səndə demir, pisdir. Sən onu başa düşməyin, təbliğ eləməyin bidətdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi Yüzdən artıq zikir gəlməyib sünnətdə. Gəlməyib 102, 115, yoxdur. Yəni, özünü zikirləşsən on min də elə. Lakin gündə bağlısı dörd, bir dəfə dör on min, bir dəfə beş bir dəfə dörd belə aynadır. Amma daimi eləmək, artıq vidətdir. Yəni, sizin başqalarını yaymaq, bunu, başqaları da elə bilirlər ki, sünnətdir. İndi məsələn, o qədər vidətlər yayılıb, cəmaatə bilir, sünnətdir, dindir. Bidət də nəyini? Bidətin pisliyindəndə bir şey nədir? Bidət gələndə sünnət, bilənə sünnət gedir. Sünnət gələndə bidət gedir. Ona görə o qədər bidətlər çox alıb ki, sünnət gedib, yoxdur. Ona görə adam gəlib bir peyğəmbər sağlasan, yolundan bir şey eləyəndə, gör nə qədər dəhşət vəziyyətdir ki, aa deyirsə o mesli gedənlərdəndir. <gülüyor> <gülüyor> yəni sən düz edirsən, ha, yəni Quran, sünnə, necə lazımdır yəni. Lakin o etdiyi yoxdur Quransınlada, o səhə, yəni gölünə dərəcədədir, yəni yani, bidət olub din, sünnət olub bidətdir, bidət olub sünnətdir, aydındır, yəni dəhşət. Həməcə, Umar ibn-i Xattab ona cavanı abdur, dəfə bir məsələ görə istifadə ilə malıq olur bilmirəm, bilmirəm onu, ama ola bilər, bilmirəm. Lakin Ömr ibn-i Xattab bilirəm ki, ehtiyatlı idi çox. Yəni bir məsələni eləyəndə bir dənə balaca məsələ üçün xabirlər hamısı yığıldı. Dildi ki, məsələn bax bilir, lakin ehtiyatlı idi. Əmanət idi, qorxurdu da. Hakim idi, qorxurdu. Ona görə yığıldı Çova, Əlinan və başqa xabirlər də məsləhət gördü. Peyğəmbərin əmrini qadağan elə bilməzsən, lakin necə? Yox, qadar eləməzlər, və lakin məsləhətə baxa bilərlər. Məyyən məsələdir nə ki Peyğəmbərin? Məsələn, Ömr ibn-i Xadda vaxtı bir ara aclıq oldu, aclıq. Allah da subhanədə deyir ki, uğurlu, uğurlu, uğurlu əlin kəs. Ömr ibn-i məsləhət üçün Allahın bu hökmü dayandırdı. Çünki çox adama əli kəsilməli idi. Yəni, vəziyyət bir ad da deyişmişdi, məsləhət üçün dayandırdı bunu. Lakin sonra tətbiqlər, lakin zərurət oldu buna. Ola bilər, müəyyən zərurət üçün, lakin bu, yəni, o demək diyor ki, bunu eləyəndə də bu Allah və ya Rasulullah düşməlidir və ya istəmir. Yox, nəsə vadar eləyir onu, nəsə vadar eləyir təsəvvürlər. Ola bilər müəyyən belə hadisələrə, ola ki, bu olu müvəqqəti və müəyyən səvvələri görər. Səbəblər necə deyirlər? Bir adamın etdiyi səvvələr, öyrəndə etdiyi aydınlaşır. Yətə Niyyətdə, lakin o deyil, yəni, onlar, yəni niyyətdə, yəni, keyflənilə eləyəm bilə bunu. Yəni keyflənilə və ya mənə xoşumə gəlmirsən, mənə. Yox, hələ yəni məsləhəti görə olur. Məsələn, tutaq ki, Əli binə bir talib götürdü xilafəti payitaxtı, apardı küfiyyə. Aynındır, belə baxanda bir dəddir, yox ki, bir dəddir. Bir dəddir, Əli binə bir talib məsləhət hələ gördü. Çünki İslam dövrəti böyümüş daxı. Mərkəz də mədəninə idi. Qoşunlar da Mədinədən ta sərhədlərə də gedib çıxanca aylar vaxt lazım idi. Mərk Mərkəzə apardı Kufəyə. Yəni elə elədi ki İslam dövlətinin yəni ortası olsun. Artıq da yəni məsləhətlə xəlifələ idillə mə yaşilə, lakin olan bu hərəkətlərin pis lazımdır, deyil baxmaq. Yəni pisləndə olmaq lazım deyil. Yəni onlar xeyir istəyiblər, xeyir də eliblər. Əməllərində nə görsəniz? yəni bu təqdimlə O yani, baxır bidət bidət eləyən əqidəsinə və sərhə. Ola Allahın isteyi altındadılar. Allahın isteyi altındadılar. Və sonra şeyx buyurur ki, və yaələmuna en asdaqül kəlam kəlamullah. Və bilirlər ki və bilirlər ki, yəni əl-üs-səlam əcma, şey ən düz kəlam Allahın kəlamıdır. Necə şeyx bunu deyir? Ola ki, görsən bu məsələdə bəziləri etiraz ediblər, bəzi ayələrə Deyilər ki, bu ayə düz deyil, ağzınız güla. Məsələn, ayələrdən etiraz edən ayələrdən Raşid surəsində 20-ci ayə. Orda Allah, Allah Sübhana Teala buyurur ki, və əl-ardı keyfa sutihat. Baxdir yerə necə düzətdik onu. Düzətdik. Lakin bəziləri deyirlər ki, bu ayət düşgündür, ağzınız güla. Bilər çünki dünya yumrudaxı. Bus qayda düzgün deyil. Bus deyir ki, dünya elə çıxıq ki, dünya düzdür. Allah Subhanahu bax ki yerə necə onu düzətdik. Bax dünya yurdu qayda düzdür. Lakin bizə əhdiqət ki, Allah Subhanahu hər şey, yəni hər sözü düzdür. Yəni Allah Subhanahu bizə deyir, baxın. Biz belə baxanda deyək kosmosdan baxın. Hə? Dişə-dişə hə, kosmosa çıxdıqdan sonra görün yer düzdür? Xeyr. Hə. Yəni bizə görə düzdür. Biz böyle baxanda böyle görür, işi yer düzdür. Onun kira orada Allah-u Teala ayəyə fikir verir. Ah, ondan sonra olan ayəyələlə, orada Allah-u insana dör azizdir. Dədi ki, baxçı nə, dəvəyə, əəm, necəyir dəyəyə? Efe ne lən yanzulunə ya? iləl iblə keyb-i huliqar. Bakmıla və oğlan nizə biz deməni hərqəttiyyik. Ve iləl cibəli keyf-i nusibət. Ve biz davanı cəttiyyik. Məhkəm etdi, yerləndirdi, dəyən Allah. Ve iləl-ərdə keyfə sütxəd? Ve iləl-əl-ərdə keyfə rufiəd? Ve iləl-ərdə keyfə sütxəd? Ve yeri nezə düzdəddi? Yəni, bizə görə, də bizə görə yer düzdür belə. Yəni, ayədə Allah, ona görə şeyh bu sözü gətirir ki, Allahın kelamı həmsız düzdür. Və sonra buyurur ki, Ve khayru huda hədiy Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Və ən düz yolda da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yoludur. Ə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlsənin yolu və və yəqsiruna kalamullah ala kalam ghayri min kalam Allahın kalamı bütün ham başqalarının kalamından üstün sayılır, düş sayılır. Daha sadiq sayılırlar da daha hörmət edirlər, da daha üstən tutulurlar. Kalamullah ala kalam ghayri Ə, Nə üçün? Məsələn, misal məsələn bu cümləyə şəhrində, məsələn, nə üçün bəzi anəmlər deyirlər ki, ə, İdris Nuhdan qabaq olur, İdris ə.sələm. İdris ə.sələm Nuhdan Nuh ə.sələmdan qabaq olur. Lakin, Qurana baxanda, Qurana düz gəlmir burayıdır. Çünki Quranda göstərilir ki, E, İdris də öldür Nuhdan qabaq. İdris Nuhdan sonra olub. Məsələn ayələrdən yaza bilərsiniz, Nisan suresi 163. Məryəm 56. Aslında Nuh qabaq oldu ha? Nuh qabaq olub İdris. Məryəm 58. 56-da var 58-də. Məsələn, həmçinin tədid 26. Hədi. Təxmini təxminat deyir olar, amma dəqiq yox. Təxminlə deyirlər. Təxminə. O, yox, bəzən də çətindir, mümkündür O bəzən o məşhurlarda təxminlə deyilir. Məşhurlarda məsələn, müsadı, iqsadı İbrahimdir, məsələn... Harun yaxniyyətdir ki, gözləri O, təxminədir, dəyidir o. O, təxminən, olaraq tarixi hadisələri götürür, bir az bəhsdir, bunu istəyir, baxır ora-bura, yığır, məsələn, nəticə sıxarır ki, bu, ola bilər, ola bilər, məsələn, bu, bu vaxtdır. Amma dəyidir o. Onun ya, hep istəyir, istə, o o otelstəmlə yaxşı dərilərlə ola, də yəni aciz acizdir. yaxşıdır. İman. Ay sələfə də. Bu Beyləqandda da o təyidir. Çünki iman maliqdir ki, bizim peyğəmbərlərdən başqa başqa peyğəmbərlərin qədi yerlə bilinmir. Əmanətk sözüdür. Biz deyəmərik ki, məsələn, Beyləqandda peyğəmbər var. Qəbiri, gök cərcisdir. Allah bilir, deyilər cərcistdir, Allah bilir. Biz bilir ki, Allah əsbələni hər qömə Peyğəmbər yollayıb, o gəlib bizə də. Vələ ki, biz bilmirik kimdir o, özü də o qəbir o Demək olmaz ki, o qəbir 100% o Peyğəmbər qəbirdir, özü filan keçir, Allah bilir. Cərcist adıdır gökü, Peyğəmbərin. Gök bərdədə, Peyğəmbər gəlir ənsin Cərcist alınır. Allah bilir. Qəbir ətməliyətdir? Qəbir ətməliyətdir? Qəbir ətməliyətdir? Qəbir ətməliyətdir? O mənada ki, qəbirə çox qulluq eləməyətdir. Qəbirə çox qulluq eləməyətdir. Qəbir bir müddətdən sonra itib gedir. Lakin, məyyən adamların, məyyən məsələn, ta ki, peyğəmbərinin, peyğəmbər olduğuna görə, yəni, onun qəbir yeri daima O peyğəmbər məzəz məsid, özü məzəzinin yanında olmuyanə yəni, qalıb ona görə ona görə yəni, bu cəhətdən tanınıb yeri. Amma belə ümumə qəbrlər gərək itməlidir. Yəni, o mənanədədir ki, yəni qəbrlər çox baxma yəni baxmaq, daş, armatur, kubiklə tikməyə, yəni divarza, belə şeylə düzgün də olmaması. Yəni bu mənanədədir ümumən. Amma olur görsən. Peyğəmbər salsan qəbrin ziyarət etmək olar əgər Mədinəyə getsən. Lakin burdan Peygamber qəbrəyi üçün ziyarət etmək üçün burdan çıxmaq olmaz evə niyyət edə bilməz. Amma burdan çıxırsansa, çıxınca Peygamber məscidini ziyarət etmək üçün. Məscidin və ya Məkkəyə, Məkkəyə gedəndə, deməməm gedirəm Məkkənin Kəbəyə ziyarət etmək üçün. Ola ki, Kəbəyə ziyarət edəndən sonra, demə Məkkəbədinə yanımızda da gəlir Peygamberin ziyarət eləyir. Peygamber məscidini ziyarət edəndə Peygamber qəbrin də orada ziyarət edərsən inşallah. Ziyarət də yəni təvaf yəni, salam versən. Salaq bu cür olar, amma evindən çıxmaq, gedmək, onu qəbirin o cür şəriyyət deməyəm. Peyğəmbər sağlısı ki, evindən çıxıb ziyarət üçün üç dənə yeri gedə bilərsən. Kəbə, Kəbə Qüç, Yerusəlim, bir də Mədinə, Məhçidi, qəbri yol, Mədinə, Məhçidi. Diyəcisi, məd Peyğəmbər Məhçidi, deyim Məhçidim, Peykəbə, bir də Qüç, Yerusəlim. Yəni hə, dəso. Amma qaldı ki, hə, amma qaldı ki, o ailəyə ki biz qeyd etdik ki, Nuh. Hə, hə e, budur ki, adamdan sonra Nuh olub. Adamla Nuhun arasında nəbə olmuyor. Adamdan sonra Nuh olub, Nəbilə Nuhdan sonra başlayıblar. Çünki e, burada şeyx də o seminə deyir ki, bu ailə göstərir ki, Nuhdan qabaq nəbi olmuyor. Çünki məsələn, fikir və ailəndən birinə, Məryəm 58-ə məsələn, deyir, siz oxuyarsınız da evdə, tərcümələyə oxuyandı, görəcəksiniz. Orada deyir ki, məsələ Allah tələk, Quləkəl-ləzînə ənəmə Allah aleyhim minəl-nəbiyyən Onlar da anısır ki, Allah s.ə.vələnin nimətləndirmiş deyil, min zürriyyəti Ədəm, Ədəmin ədəm zürriyyətində, və min mən haməlnə mə nuh. və nuhla kim götürmüş de Həmsin hədisi də ki, şeyx burada gətirməyib və sonra şeyx burada buruyur ki وَيُقَدِّمُونَ حَدْ يَمُحَمَّدْ عَلَى حَدْ يَكُلَّ حَدْ Və Peyğəmbər sağlasın yolu, hər kəsin yolundan üstünü tuturlar və öncə tuturlar. Məsələn, deməyə bas alimi Peyğəmbənin yolunu qoyub, filan alimi yolunu tutduram yox, Peyğəmbənin yolunu tutmazsan. O, başa düşmüyü ki, o alimlər də gəlib, deyim ki, Peyğəmbənin yoluna gedin. Ola ispirdim iməyin yolla gedin. Burda əllə ilə gedirsən. Burdan dönəndə biraz yavaş. Yanba Yavaş burdan dönəndə biraz ixlarsan da sayra. Ola gəl bu işarələy yol hərəkət qaydaları başa salmağa. Demiyibləm mən özüməm yol. Təzə asfaltçı güler yol. Hələ demimlə hələ nəyələ yol hərəkət aidanmağı göstərməyəm. Örətmək cavab bu işarə budur, bu işarə budur. Ayırdı? Lakin insanlar çox təəssür ki, olar ayrıcı götürüblər. Arızi ediblər ki, olar ayrıca yol çəkiblər heç bir yol çəkməyirik. Cinallar inşallah yaxşı zəndəy olardılar hamısından. E, və ona görə şeyx deyir ki, vallidə hədə və ona görə yəni bu cür etdiklərinə görə, bu cür mövqe tutduqlarına görə sammo əhlül kitab və sünnə. Ona görə əhlül kitab və sünnət adlandırır bu yolda gedənlər. Əhlül kitab və sünnət. Aydın də? Ona görə də sünnə cemaət deyəndə buna görədir, ne üçün əhlüsünlə və cəma dillər və cəma ne üçün oldu? Sünnəti görə, Peyyambar s.ə.və sünnətinə ə, getdiyinə görə <coughs> bəziləri inkarlı kənaməti. İnkarlayanlər mühətəzillərdir və bəzi aşarilər və həmçinin cəhminyələr. Onlar kəraməti inkarlıblar. Demlək, kəraməti yoxdur və şübhələri nədir, səbəb nədir, dəlilləri, deyiblər ki, kəramət mövcudu yoxşuyur, mövcudu də Peyğəmbərlər eləyir onda belə fərq yoxdur arasında, ölüyalar Peyğəmbərlər yoxşuyur, ona görə kəramət deyiblər yoxdur lakin səhib budur ki, kəramət var ölüyalardan inşallah və onlar iddia etdiyi şey batildir